Legenda: narració popular d'esdeveniments, sovint amb un fons real, però desenrotllat i transformat per la tradició. Mita, tradició fabulosa entorn dels déus, dels herois, dels orígens d'un poble, etc. Història, narració ordenada i verídica dels esdeveniments relatius a una persona, fet, lloc, etc. Montseny, món entorn al qual ploriferen mites, llegendes i històries. Aquella encisadora nit en què em va picar un mosquit. Programa radiofònic que tractarà les llegendes, mites i històries del Montseny. Ja serveu el telèfon al 864-865. Per qualsevol cosa que, que vulgueu dir i afegir al nostre programa. Bé, com heu sentit a la introducció, avui basarem el nostre programa en les llegendes del Montseny, aquest paradís fantàstic que tots coneixem. Bé, primer de tot eh, ens agradaria parlar d'una llegenda de caire històric que va passar aquí, molt a prop d'Hostal Ric és la història del cap d'estopa. La història del cap d'estopa eh, se centra en, en el Gord de Perxistor, que és en el municipi de Sant Feliu de Boixelleu. Al segle XI va morir Ramon Berenguer I, anomenat el vell. Aquest va deixar com a successors els seus dos fills, que eren bessons, Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II, conegut com el fratricida el uh, què va passar Ra Ramon Ramon Berenguer II era conegut com a cap d'estopa tenia una tendència que era que li agradava molt anar a caçar i com tots sabeu ja doncs, anava acompanyat sempre del seu animal de caça favorit i fidel l'estor un <ríe> bon dia van anar a caçar tota la comitiva del, del, del regnat els dos germans i, i els súbdits, i just quan passaven pel Gordon per Xistor, Berenguer Ramon, que li tenia molta enveja, però molta enveja perquè el cap d'estopa era un, una persona molt bona, que era, era admirable, a més a més, tenia una... estava casat amb una senyora molt guapa, que tots coneixem, com a Mafalda. Supo... Suposem des d'aquí la ràdio que sabeu com se diuen els gegants d'Hostel Ric, cap d'estopa i Mafalda, justament degut a aquesta llegenda que ara estem explicant. Doncs va passar que, quan van passar per aquest lloc de Sant Feliu de Boixalleu, anant, anant de cacera, el germà, el germà del cap d'estopa i el cap d'estopa van allunyar-se una mica de la resta del grup i el, i el germà del cap d'estopa amb un cop de pastor, li va fumar un cop al cap i el va deixar estès allà a terra. Això va ser en el gorg d'en Va aprofitar que hi havia aquest gorg per tirar-lo a dins del gorg i simular d'aquesta manera que havia estat un accident va simular que havia estat un accident. Però el que no sabia el germà Fratricida era que l'estor, que sempre acompanyava el cap d'estopa, ja que era el seu amic fidel i el seu animal fidel, l'havia vist i havia presenciat tota l'obra d'aquest germà maligne. Llavors, estranyada tota la comitiva de no trobar, els, de, de, de, que no veien aparèixer el cap d'estopa, el buscaren i buscaren, fins que, sobtadament, van veure l'estor que cada vegada voltava i voltava pel voltant d'aquesta gorga d'en Perxistor. I, i clar, els va, això els va fer sospitar, perquè pensaven, què caram ens vol dir l'estor que no vol seguir amb nosaltres, sinó que roda i roda. I, finalment, van deduir que allà havia caigut per, per un problema, el, el germà Ramon Berenguer II. A partir d'aquí van agafar el cadàver i se l'endugueren cap a Girona. A Girona, a la catedral, els esperaren els sacerdots i tots a punt per enterrar Ramon Berenguer II, conegut com a cap d'estopa. Quan... Turn off the light, take a deep breath And Relax. Start to move slowly, very slowly, let the rhythm be your guiding light. Quan van arribar a Girona, a la catedral, amb el cadàver d'en de, cap d'estopa, Ramon Berenguer II, el capellà, en comptes de fer el sermó, va dir les següents paraules. On és el teu germà, Abel? I mentrestant, el Falcó, que s'havia estat a l'entrada de la porta principal de la catedral, allà s'estava quiet i el capellà repetia. On és el teu germà, Abel? i més i més fort cada vegada el capellà tornar a repetir. On és el teu germà, Abel? Mentrestant, l'estor d'una... va agafar... Passa. com si entengués les paraules del mossèn, va baixar del cim de la porta principal de la catedral i començar a donar voltes, a donar voltes al voltant del germà que havia mort Ramon Berenguer II i mentrestant el capellà repetia i repetia On és el teu germà, Abel? A partir d'aquest moment, tot el poble que havia assistit al funeral de Ramon Berenguer II, conegut com a cap d'estopa, va reconèixer que qui havia mort, el Ramon Berenguer II, no va, ser, no, no va ser causa d'un accident sinó que fou degut al seu germà que era un envejós i només volia aconseguir tot el poder que havia recaigut sobre Ramon Berenguer II. La següent llegenda es titula El tresor del gord negre va íntimament relacionada també amb l'amor del cap d'estopa, i diu així. És una tarda tranquil·la d'un diumenge d'agost. El cel és, un, és trans, tan transparent i blau que sembla un llençol d'Ivan a punt d'esquinçar-se. El sol s'antafora per tots els racons amb la seva lluminositat enterbolidora i cada pi sembla una brasa vivent on crepita l'adornidor i no nota un xerruteig de les cigales. Mentre... En Joanot i la Teresa s'asseuen a l'ombra fresca d'un plàtan de la Riera, allà de sota Canilla. Sabies que allí dalt, pels voltants del gorn negre, hi ha un tresor amagat d'un incalculable valor? Qui t'ho ha dit això? diu en Joanot. La vella Gertrudis, l'altre dia, mentre pintava, allà dalt a la coma, va passar, va mirar la tela on jo acabava d'estendir unes pinzellades d'un vermell molt viu i em digué... Aquest color em recorda els robins del tresor maleït. De quin tresor em parles, vaig dir-li, i em contar aquesta història. Ja saps que el comte Berenguer, a qui deien, que havia, a qui deien el cap d'estopa, va ser, ser assassinat pel seu germà. Quan el pobre comte que havia ferit de mort, prop del gor negre, la sang que li brollava de les ferides i les llàgrimes que li queien dels ulls per la tristesa de veure que, que el seu germà l'havia matat, van arribar a terra, se n'anaven transformant en rovins i en diamants. Aviat es formava una gran pila d'aquestes pedres precioses, que allà damunt de l'herba lluïen intensament, els rovins com vermelles gotes de sang i els diamants com llàgrimes vives. Davant d'aquest prodigi, el germà Sassí tingué un fort esglai, recollit correcuita aquell munt de pedres que amb la seva intensa brillantor ja començaven a ferir-li els ulls, i els antaforar dins d'una bossa de cuir, que lligà fortament i llençar a les negres aigües del gorg. Però la bossa, en lloc d'esflonsar-s'hi, quedà flotant a la superfície de l'aigua. Així encara es temordir més l'assassí. Aleshores, amb l'ajut d'un tronc de bruc, atreguer la bossa a la vora del gorg, se n'apoderarà de nou i amb el mateix coltell amb el que havia matat el seu germà, començar a acabar un clot a terra. però, Tanta de terra com treia, tanta ni tornava a pujar dins del forat, de manera que li resultava impossible de fer-hi un sol com poder sosterrar aquella bossa obstinada. Quedà perplex, una estona, i una nova, no... una nova idea se li acudia al magí. Colgaria aquella bossa de sota un bon munt de pedres, ja que allí n'hi havia moltes, de grosses, petites, escampades per tot arreu. Quan intentava agafar-les, li resultava impossible. Semblava com si tot aquell pedregram estigués encastat a la terra, de tal manera que cap força o cap voluntat humana no fos capaç ni tan sols de poder-les moure. Entretant, la tarda havia avançat i començava a vesprejar. Aviat arribarien les boires que adormen els boscos i esborsen els camins, i el retorn se li faria molt difícil, gairebé impossible. L'assassí tingué por la fresa del gor negre quan hi cau la boira i s'ensenyen els silencis, és tan profunda i torbadora que pot arribar a estamordir el més erudit i malèvol dels homes. Com desfer-se d'aquella bossa, es demanava desesperant l'assassí una vegada i una altra. De sobte va sentir remor de passes, un trepitj de fulles i branquillolls trencats. Algú s'agostava, qui podia ser en aquella hora i en aquell apartat i sinistre record del gorg aviat ho sabria. Dentre l'esssó de boira sortí un pastor alt i fornit, de pèl negra com el sutja i els ulls encesos com dues tees. Darrere d’ell el seguia un boc de pèl tan negra com la cabellera del pastor, i una gran testa armada amb unes enormes banyes. <coughs> Continuem. Dentre l'espessor de la boira sortí un pastoral i fornit, de pèl negre, com el suge, i els ulls encesos, com dues teies. Darrere d'ell el seguia un boc de pèl tan negre com la cabellera del pastor, i una gran festa armada amb dues enormes banyes retorçades i de puntes esmolades com coltells. El comte assassí, que ja havia desenveïnat l'espasa, mirar fit a fit aquell estrany personatge i li preguntar... On vas? Què busques equidal en aquestes hores de tenebre? El pastor, amb una mà peluda, d'ungles molt llargues, assenyalà la bossa que hi havia terra, davant els peus del comte, i només digué, la bossa. El comte enveïna l'espasa i amb un ràpid gest recollir la bossa i allargar el pastor, tot dir-li, teva és. El pastor agafar la bossa, la posar entre les banyes del boc i amb dos desaparegueren dins la boira. Quan el trepitj de les passes del Pastor i del Boc perderen en la distància, just des del mateix indret per on aquests dos inquietants personatges havien desaparegut, una veu d'un to dur i metàl·lic que recordava l'esbalatot que va fer el ferrer quan apilliçava uns cops de mall una eina posada al roig viu, digué les paraules següents. Aquest tresor ja descansa dins les entranyes d'aquesta muntanya. Ningú no sabrà mai on és. Almenys, entre els homes d'aquest temps, tan disorciat que havia vist aquest fratricidi innoble i ferotge. Bé, la llegenda que ens ha explicat la Neus ha aparegut, eh, més podríem considerar-la com una figura, el gorg negre. Eh, què és un gorg? Segons el mossèn Jacint els gors són salts d'aigua humils que a còpia de mil·lenaris han excavat olles i pous de gran profunditat, envoltats d'una vegetació espessa que dona al conjunt un aire misteriós i embruixat. La llegenda que a continuació us explicaré ens parla del gort negre que tenim ben a prop, el conegut cor negre de Gualba. En Pere Mas era un pagès d'aquells barals que, en el fons, era un bon home, desposat amb una bona dona però un bici capital i irreprimible. Tenia els dits més llargs del compte i s'enamorava de tot el que no era seu. De tenir un mal nom li haurien dit en Mas el Pispa. La seva dona havia gastat gavadals de saliva en treure-ho del bici, però tot era picar ferro fred. Cosa que es posava al seu abast, cosa que passava ser d'en Pere Mas. «Algun dia t'emportaràs un bon disgust», repetia la seva dona, en Pere imperturbable. Eus aquí que una tarda, en Pere Mas i la seva muller tornaven a casa seva resseguint el camí del sorreig, per senderols de plantes, fanals i argelagues. I volgué la fatalitat que, ja entre dues llums, la mirada d'en Pere Mas s'escaigués en veure, remugant trepadella, un cabrit negre, com de xerol, amb un banyat com fet al torn. Lògicament, la visió d'aquell cabridet desvetllant l'esperit de l'home. La bona esposa, intuint la intenció, va provar de reprimir el gest inexorable. No, Pere, deixa'l, no és nostre. Sorti més ell, en Pere Mas atrapa el cabridet que, per la seva banda, no intentà fer escàpol. En Pere Mas s'havia desconnectat de l'exterior. Dintre el seu cap d'ensaven follament les possibles fórmules culinàries per agrustir-se al cabrid. Enballi julivert, en i oli, a la brasa, ja el veia sobre la graella, a la llar, lluent d'oli i els plecs de l'esposa li rellescaven igual que una pilota a la paret d'un frontó. Al fons del panorama es veia ja el mur vegetal, que tenia el fonament sobre la frositat del gorg negre. S'havia anat enfosquint, i el camí era cada vegada més misteriós i emboscat. De cop, aneu a saber d'on, sortiu una veu rogallosa i fonda, llunyana i propera un te a un temps. Satanàs, on vas? Una veu punyent sortia de la boca del cabrit enfilat a les espatlles de l'home. A cavall d'en Pere Mas, la dona quedava plantada pel pànic. L'home seguint davant, immers en els seus pensaments de kleptomen. Satanàs, on vas? A cavall d'en Pere Mas. Ara sí, ara el pànic amarà en Pere Mas, que tractà d'immediat de desempellegar-se del cabrit. Però aquest s'havia arrapat durament al clatell del seu transportista. Dels ulls del cabrit negre, xerolat, ens sortien com cuspires de foc. La seva dona laatiava de lluny. Lleança el Pere, llança el lluny de tu. No puc, Maria! Finalment, la bona dona es posava front la bestiola fent el nom del pare. El cabrit, vavejant i llançant un bram espantós, saltava al coll d'en Pere Mas i amb quatre salts inversemblants, en la frositat del gord negre. A l’ombra del cap vespre es va veure com de l’olla del sorreig en sortir una columna de baf negrós i s'escoltà com si algú gués sepultat una viga de ferro roent, de foc, dintre un safreig. Diu la llegenda que en Pere Mas, d'aleshores en sa, no gosà tocar mai més allò que no era seu i que perdé el vici de Furtà com per art d'encantament. Diu la llegenda que, d'aleshores en sa, el gorg negre és la sala de congrés, de bruixots i goges, de dimoniets i d'ànimes en pena que han fet insondable el gorg, de manera que ningú mai no sabrà la seva fundària. I diu la llegenda que, d'aleshores en sa, les tempestes que agafen la seva aigua en el gorg negre carreguen les seves entranyes de llams, tronys i pedregades. Hem parlat del Gorn i possiblement també coneixereu aquesta llegenda que ara explicaré. Es tracta de la història de l'Argemí de Penyacans. Aquest individu era un pagès d'aquestes contrades del Montseny que duia el seu ramat de xais. Ell coneixia molt bé totes les llegendes de, de tot el del Montseny. Coneixia fins i tot la del Gorn Negre. Ens deia que molta gent era xuclada pel Gorn i no apareixia mai més ell un dia que voltava perllà era un dia com avui, feia molta calor, va dir, saps què, avui em banyo aquí, encara que la llegenda digui això, no m'ho crec. El noi es va ficar-se al gorg i es va sentir de cop atrapat per un remolí que baixava. ell es va agafar-se una arrel, li va costar però va sortir del gorg. Es va vestir, però va veure que havia perdut el seu anell de prometatge. Estava compromès amb l'àlia de Ridaura. Va tornar a casa seva i li va explicar a la seva promesa que havia perdut l'anell. Van tenir una discussió d'aquestes clàssiques que hi ha entre parelles, però al final es va solucionar, es van reconciliar i no va haver problemes. Però al cap d'un temps va esclatar la guerra entre moros i cristians, a... de Penyacans va ser cridat a les armes i se'n va anar a Mallorca a lluitar. Allí va ser fet pres i el van engarjolar. Va estar-se molt de temps a la presó i un dia passaven set i els, els moros els van deixar anar a una font. Aquella font era molt coneguda ells hi van anar, van beure aigua i, oh, l'Argemís va trobar-se que mentre bevia una cosa estranya li havia anat a parar a la boca. No va dir res. I quan va ser de nou a la seva cel·la es va treure la cosa aquella de la boca. Era l'anell de prometatge de l'Eulàlia. Al cap de poc temps a Mallorca es va veure assetjada per una sequera immensa. L'Argemí va anar amb el cap dels moros i li va, dir, li va proposar que ell sabia la manera de tornar a restablir l'aigua. El cap dels moros no li feia no li va voler fer cas durant un temps, però un dia acceptà davant de tanta sequera La va donar permís per anar de nou a les seves terres, al Montseny, però havia d'anar amb una patrulla de moros. I si l'enganyaven, li tallaven el cap directament, sense manies. Van tornar a les contrades del Montseny i van anar al gorg negre. L'Argemí es va treure la seva roba i es va llançar a dins el gorg. Prèviament, ell ja s'havia lligat una corda amb un arbre per tal de no ser xoclat. Va fins al fons de tot i va començar a palpar. Va veure que el terra estava totalment embossat. Va començar a treure fulles, arrels i infinitat de porqueries. Un cop va estar desembossat, l'aigua va córrer, com sempre. Li va tornar a costar a sortir, però aquest cop estar lligat ja no va tenir tants problemes. I des d'aquell moment Mallorca va tornar a tenir aigua. Es va acabar el problema i a l'argemí de Penyacans va guanyar-se la llibertat. La dama roja del castell. Cada any, per Sant Joan, en el castell de Montsoriu, es pot veure arribant a la nit com, un, com per damunt de, de de la Torre de l'Eure s'alça la dama roja del castell. Els seus formosos cabells lliures li surten per damunt les espatlles i el front alterós rep la fosca de la nit. A la mà esquerra suporta una llanterna encesa que la il·lumina el rostre pàl·lid i a la dreta, els seus dits envolten un corn de caça que aplica els seus llavis, deixant escoltar tres perllongants tocs que s'escampen per la sua ofresa de la nit. Des del coll del castellà es deixa sentir responent al darrer toc, un altre cor de caça, a la recerca del responsable dels primers. En poca estona apareix un cavaller vestit de nit, amb un, amb un cavall negre, també, que en arribar a la torre pren la dama roja del castell de Montserreu per amuntar-la a la gropa i marxar galop desapareixent en la doble foscor de la nit i de les buscúries. Què us aquest tema? Es tractava de Blackmore's Night. Potser ho coneixeu amb els seus antics treballs a Deep Purple i ara actualment a Rainbow. Era Richie Blackmore, amb el seu tema Play, Minstrel Play. Bé, després d'aquesta petita recopilació de llegendes de la nostra muntanya, del nostre guàrdia, encara que no em deixem que digui, però ja ho dic, parlarem una mica sobre les llegendes, els mites, les històries d'aquesta muntanya màgica del Montseny. Què en dieu vosaltres? Um, doncs a veure, primer demanar excuses per la meva veu, avui no estic en gaires condicions, però... Bé, bueno, continuo. Doncs que això de la mita i la llegenda, com hem sentit fa moment els exemples, doncs jo crec que va haver un moment que van sorgir per necessitat de les persones en aquell època necessitaven creurem alguna cosa o bé simples fets que no, que no podien explicar per què no els entenien, doncs muntaven una història d'aquestes i quedaven amples i satisfets. No sé, aquesta és la meva Volien satisfer la ignorància, no? Bé, si sí. recordem la definició de llegenda que hem donat anteriorment, ens diu que és una narració popular d'esdeveniments sovint amb un fons real. Exacte, bueno. Sí que dir... o sigui, es pot pensar que després de tot aquest seguit de llegendes que us hem fet arribar a través de la ràdio, doncs no cal que siguin al 100% certes però si ha sortit d'aquí a part del bocí d'imaginació de cadascú de les diferents generacions dels doncs, que deuen haver anat eh, afegint coses i engrandint coses i traient coses el, un origen, i deu haver de tot això un origen verídic sí. més o menys Com no, ho no creieu? el nostre en jutgi quina és la part real de les llegendes Per exemple, o si té experiència d'algun fet d'aquests també si ens ho pot fer saber recordem el telèfon 864 o 865 d'acord, doncs clar, això que deia la Neus també és cert que quan la societat en si ja té, està en crisi en crisi doncs d'ideal sobretot s'ha de ferrar alguna cosa que li és fàcil fàcil per ella llavors per això s'invenda o per algun fet natural propi doncs, de l'estació de l'any de o del moment de la zona en què viu doncs passa, doncs això ho atribueix a uns fets bastant com si diguéssim estrany, fantàstics, fantàstics sí, sí, sí, però hi ha llegendes que, és que no s'aguanten per allò per veure, exemple, per exemple, aquesta que he explicat ara fa poc. La de, doncs jo ja trobo no són, que poc. aquesta teva encara aquesta... podria ser un fet real. Però so, com vols que arribi l'aigua? La naturalesa no té fronteres. Ui, fronteres, <laughs> malament. També diuen que parlant de passadissos, hi ha un passadís des del castell de Montsoriu fins al castell d'Ostalric. Ah, yes, sí, cool. això és... I fins a Maçanet i fins a Blanes. Sí, sí. I, és... I d'aquí, per exemple, també s'explica quan van assajar el castell de Montsoriu, doncs els moros també quan el van, quan el van assajar van, eh, volien tots que es, que es rendissin i es pensaven no?, que quedarien rendits i en canvi el castell de Montsoriu van sortir d'allà eh, la mar de, de satisfets els moros i els que els assetjaven van quedar esturats de veure'ls com se conservaven de bé i llavors els van convidar a un gran Tec a demostrar-los que no havien perdut el contacte amb un exterior per això que dieu perquè es veu que hi ha un passadís que els podia connectar fins a aquí ho està el Rick. Home, I... potser sí que hi havia un passadís, però tan llarg, no. Ah. Que és... Bé, que hi ha gent que hi ha anat. Ah, sí? Clar. Sí, sí. Ui. Sí, sí que hi ha, sí. sí. Bé, sí I abans, que gent que ho... hi hagi passat, o uh, que sàpiga o si que és segur... Si ho coneix, també, que ens ho digui, a veure si ho hem de veure. No, però jo de moment no ho crec. També, a veure, ¿Vosaltres creieu que la part de l'Església també té un paper important en tot aquest aspecte? Home, en moltes llegendes sí. que hem llegit hi apareix la figura del moro traïdor, del moro enemic uh -huh. i en quina època podem assegurar que es van fer aquestes llegendes quan el cristianisme lluitava contra, contra els moros. <laughs> Molt bé. fàcil Sí, sí. Ja es veu. A part que d'una altra... o sigui, això va sorgir aleshores però llavors també l'Església castigava aquests tipus de llegendes, pensava que eren heregies, tot i que moltes estan basades en fets de... suposo que de la Bíblia mateix o coses així. Uh, la religió cristiana, les altres no sé per què no les conec, crítica o jutja pejorativament els fets pagans, els, el panteisme, el fet que la naturalesa tingui vida, aquest fet és criticat durament per l'església cristiana i fins i tot condemnat a la mort. Recordem, la Inquisició matava, cremava les bruixes. perquè Simplement perquè coneixien herbes... Eh, Natural. Naturals. Naturals sí, sí, sí, que volien remeis. Mm -hmm. i només per aquest simple fet ja els consideraven com a bruixes. És a dir, si comencem aquí, aquesta que he llegit jo, d'en Satanàs i en Pere Mas, aquesta com no la volen criticar. Crec que l'Església ha mantingut una postura molt inflexible, sí. sobretot per aquestes llegendes. Clar, per, a, per altra banda, també deu haver optat aquesta posició per això donar-se a l'Església com, donar com un punt, un punt cèntric eh, que la gent s'hi doncs, pogués aferrar només només a l'Església, i així tenir dominat tot ah. el poble sense, sense donar opció que pogués conèixer aquest poble, doncs... D'aquesta manera els convencien més, suposo. Sí, els, els tenien als seus peus. No no però que, però és que tampoc fet... s'agafen per allò. No, no, perquè mm. de fet l'Església en si explicava les coses que no coneixia també amb... amb mites, sí, sí. i... com per exemple el Satanàs. El satanàs sempre... és una llegenda, vull dir, jo no he vist tant Satanàs. És... és un animal o un... és, és un altre tema, d'acord, però vull dir... Per ells no és una llegenda, per això. Bé, eh, bueno, però és un altre punt de vista, també formulat amb el mateix fons. Suposo que també hauríem de mirar en quin context es llegien o s'explicaven aquestes llegendes. Aquestes llegendes provenen de la veu de, dels ancians i s'explicaven a la vora del foc abans d'anar a dormir. Es feia fos d'hora, no hi havia ràdio, no hi havia televisió i amb alguna cosa haurien, havien de matar el temps. No No. <laughs> Bé, però quan hi havia els nens i tal, els nens no poden natalitar, m'entens, oi? Mm, bé. Els avis havien d'explicar les seves llegendes... Bé, els si avis sí. Sí, clar, hem de passar família, amb família, així exacte, ens han arribat a nosaltres. Exactament. Mm -hmm. I a la majoria de llibres que hem consultat hi ha les mateixes llegendes, és a dir, ens movem en un ventall de 10-12 llegendes que hi són a tot arreu, les més importants explicades d'una manera o d'una altra sempre amb el mateix final però en la majoria de llibres que hem consultat hi ha aquestes llegendes, les més importants del Montseny per tant totes les famílies o si tots provenim d'una família, que ho dubto, sabem les mateixes llegendes d'una versionada per això, les, per això mateix perquè no tothom té la mateixa, no té la mateixa font i per tant es va... La, la història, doncs, va degenerant per un costat. Sí, depèn d'on et moguis, més o menys en unes altres altres. O, oh no, t'expliquen una cosa. Ones, una... Llavors també, quan suposo que quan l'home està sent sol, quan de, fa, fa volar la imaginació i fenòmens com, per exemple, els, com hem dit abans, tots els, els sons de la natura, moviment d'arbres, com les fulles, el, el, el so que fa les fulles amb el vent, quan els animals caminen, que fan coixí les branques seques del terra, tot això doncs, desperta la imaginació de les persones que ho senten i, i desencadenen tota aquesta sèrie d'històries. Sí, però ara, tot això, totes les fulles que es mouen els sorollets, sempre passa per Sant Joan. Veure, I els altres dies què? Home, Sant Joan és una nit màgica. Sí, és la, la nit però... de les bruixes. És la nit més curta de l'estiu. Sí, però és, és que per Sant Joan passa un merder de coses que... Ah, no, la nit de les bruixes. Sí, va, però... Potser vol dir alguna cosa. Sí, Potser però... és veritat. A veure, però pues que pels boscos hi hauria un trànsit que si ara dames per aquí, sers per allà, et salten cavalls de cop. No, no. no. Ves reuneixen per Sant Joan. Totes sí, però... les... Però s'ha de tenir... Bruixes. Qui es creuen bruixes. Se'n van a a Valburguina a, a reunir-se allà els dolmens al el fort negra sí. en el fort negra és un punt de reunió que fan que fan les seves els seus sacrilegis i totes Desfens les punts. Sí, són punts concrets ja mítics. I que saps eh. si algun dia algú trobarà el tresor del castell de Monsoriu? Ja pots contar. Tauràs d'empassar les teves paraules, company. Ja pots contar. <laughs> què vols que trobin? Re Rox. Bé, preparant el programa, eh, ahir dinant, era la Festa Major de Rússies, Bonica Vila, estava parlant amb els meus pares, i amb els meus tiets, i amb el meu avi, i estava comentant que el programa demà aniria sobre els mites i les llegendes. I ells em van explicar un mite o una llegenda, tot i que no van poder acabar-m'ho d'explicar. En van parlar del llibre de la Creu de Caravaca. Un llibre... Què que és aquest és... llibre? un llibre que, segons es conta, servia per fer por. Algú n'ha sentit a parlar llibre, les coses no van quedar gens clares, vull dir que si algú... Però què vols dir que servia per fer por? Els ensenyaven aquest llibre i què passava? Aquest llibre, teòricament, no ho vaig acabar d'entendre, no havia tractava de màgia negra. Ah. I servia per fer sorollets estranys, per fer agafar por a la gent. No sé de qui provenia o a qui, li, qui tenia necessitat de fer agafar por a la gent, però bé, és el que es conta. Jo no he vist mai aquest llibre, no conec ningú que el tingui, agrairia molt si algú té... Suposo que deu estar ben amagat, si realment tracta del que dius. M'agradaria llegir-lo per això. Mm. Sí, però què en trauries? Posaria una recepta. Ah, necessites que va, quatre que son, fulles... que són receptes Tu van dir, no, què són els, els, que... els diferents passos que s'ha de seguir clar, una cosa per arribar... Explica per això què és la, la creu de Carabaca. Un... Tothom... Bé, un llibre xip nen per parts, primer respon a l'hora, de, després et respon a tu. Va. Aquest llibre suposo, al tractar d'aquests temes tan foscos, tan escabrosos... Just? Escabrosos? Oh. Escabrosos, escabrosos. Sí. Bé, doncs aquest llibre suposo que qui el té eh, no deu... N'ha d'anar públicament Escolta, no. que jo tinc el llibre de la creu de Carabaca Ostres, me'l deixaràs demà Sí, allò. suposo que no. està guardat en la més fosca pols de la biblioteca no. Oh, que ve com ha quedat Gràcies. Impressionant Molt no, bé, i ara te'n poso a tu, Anna Aquesta és la creu de Carabaca Bé, exactament, no sé d'on ve Sé que Caravaca és un poble i que la creu de, de Carabaca és una creu amb dos travessers El, el vertical Dos travessers horitzontals. Ui, m'he Molt igual. Molta, molta xela de porta, sí, sí. la sí. porta amb sí. cadena Sí que és eh, coneguda sí. aquesta creu. Sí, i no hi ha uns angelets? Àngels, no. Doncs sí. no, no sé. No sé, si algú sap què és la creu de Carabagans... Podia... Jo tinc que, que hi han... Trucar. Realment què significa ah. la creu sola? Saps què significa la creu sola? Deu voler dir alguna cosa. Però llavors el sacerdot aquí hi tenia una part? I, i tenia un paper? No en tinc ni idea si el sacerdot tenia el llibre, si no tenia el llibre, si el sacerdot feia servir el llibre per fer por als no creients... Ens doncs estàs posant una guita. Eh? Per convertir-los en creients, no en tinc ni idea. Per això necessitem que algú ens truqui i ens documenti. Algú que veritablement estigui documentat. A més a més, amb aquesta espelma que tenim aquí davant, creant un ambient tètric quasi sinistre, M'estic ambientant i hauríem de començar a parlar d'altres llegendes perquè no només les llegendes són de por o de misteri, també hi ha llegendes humorístiques. Ah, exactament. Ah, exactament. exactament. exactament. I sembla... com històries, com és i veritat. Sí. Històries que, que penses, caram, i, i de, de personatges despistats o personatges que... Sí. Se la sabien totes, va. Sentíkers, sí, sí, ah, bàsicament. Sí, sí, sí, sí. sí que sí. feien tremolidures. Doncs vinga, n'escoltem una. Escoltem-la, vinga. Per exemple. Va. Doncs endavant. En Mutilai en era un pobre home que va agafar una llebre. Aquesta llebre ens ha de fer la vida. Què ha de fer? Va dir la seva dona. Tu ho veuràs. I amb la llebre coll se'n va anar cap a la ciutat del rei i va ficar-se en un forn. Voleu comprar-me aquesta llebre tan maca? Quan Un tip de pa. Ben. En Butilai començava a menjar pa, i darrere l'un, el forner, espantat d'aquell de Ballant, va dir-li... Ja te pots anar, eh, tu i la llebre, que no ens hi sortiríem pas als comptes. En Butilai reprèn la llebre i entra en una taverna. <tos> va comprar-me aquesta llebre tan maca? I sí què ho és? T'ho diràs per en vol. Un tip de vi. Vinga, fet. En Budilai va començar a veure i darrere un porró em va guidar un La tabernera, espantada d'aquell set, va dir-li Vés-te'n en nom de Déu, tu la llebre. Sí que faria un bon negoci. En Budilai torna a agafar la llebre i se'n va de dret cap al Palau del Rei. Una cambrera, veient aquella llebre tan guapa, corre a donar-ne part a la reina, que així que la veu se n'enamora. Un tip de geure, perquè vinc molt cansat, però ha d'ésser el vostre llit. Això sí que no. Doncs pues me'n a la llebre. Però, home de Déu. No hi ha més, o al vostre llit o no hem dit res. Si fos per poca estona... La que vos vulgueu. És que el rei és fora, i si et trobava al meu llit ens mataria tots dos. Jo ja em cridareu així que vingui. La reina va conduir-lo al seu llit i en Butilai, tit de pa i de vi com estava, va dormir-se com una soca. Abans no arribés el rei, ella va córrer despertar, però en Butilai s'hi trobava tan ben en aquell llit que vinga a fer l'orni i ronca que ronca, per fi el rei va arribar i la reina, desesperada, va fer saltar del llit en Butilai cridant li «Vés-te'n tu i la llebre, que si el rei te replega et mata!» En Butilai salta escales avall i en arribar baix es tolpa amb el rei que li diu On vas amb aquesta llebre tan maca? Venir a veure si me la voleu comprar Quant en vols? Una bossa plena d'or Mira aquí la tens En Botilai se'n va tot content amb la bossa plena d'or i el rei puja escales amunt i presenta la llebre a la reina contant li com l'havia adquirida Ai el grandíssim esmolet per molt menys me l'havia venut a mi. El rei, indignat, va un dels seus guàrdies que munti a cavall i li porti aquell toc a vergonya. Però veus aquí, que en Butilai, tot fent camí, arriba en una era on estaven batent, al temps que se sentia un repic de campanes. Per què repiquen tant les campanes? Preguntava una vella que passava pel peu de la era. És que toca a matar velles! I li va respondre un dels batedors. I com ho faré? Exclamar l'abella, morta de por. Això rai, no us espanteu. Jo us colgaré de boll i vos esteu ben quieta, que ningú no us descobrirà. Bé massa que em descobriré jo mateixa. Va suspirar l'abella. I això per què? Perquè se m'escapen els pets. Tampoc haver despantar vos per tan boca cosa. Jo us ficaré el dit al cul i els privaré de sortir. Així va fer-se. I així estaven quan va arribar el guarda preguntant al mateix botilai si havia vist un home així i així. Prou que l'he vist passar! Va respondre ell mateix. Però qui sap on pare? Per això si em deixau el vostre cavall jo em comprometo a aconseguir-lo i portar-vos-lo. El guarda, que venia cansat a acceptar de bon grat la proposta i baixant del cavall va entregar la brida a en botilai. El malès és... va dir-li aquest. Que tinc aquí dins un boc d'oli i com que m'ha saltat el tap he de tenir el dit ficat a la gerra perquè no se'n vessi l'oli. Si mentre seré fora volguéssiu tenir-lo gos... El guarda va consentir-hi també. I el botilai saltant a cavall no va parar fins a casa seva. La vella i el soldat encara reuen esperar. Si és que encara són d'aquest món. Bé, què tal? Què us ha semblat? Bé, suposo que aquesta llegenda mostra perfectament la picaresca catalana, tipus <laughs> L'Azarilla de Tormes. serilla sí. es va ambientar d'aquí, segur. segur. Segur que sí. Segur, sí, segur, segur sí. que això d'Anònimo... De... <laughs> L'Azarilla, sí. una peça sí, sí. única, primera... No, no. Se li va veure molt al Plomero i va dir... Sí. No, una vulgar no. còpia d'en Butilai. Sí, sí. Però final, butilai, butilai. aquesta versió que he fet, potser és una mica dubtosa, aquesta versió. Explica'ns-la, Raül. El batador... No, és el batedor. Oh, sí. Oh. Què vols dir amb això? Ara sí ara, que m'han deixat el oh, pedre. Oh. Doncs digues. Uh, si des de casa hauria estat bé que l'haguéssiu gravat i l'escoltéssiu un parell de vegades. Sí, ja sé, és fer propaganda, no cal que em mireu així, Els però... Els bons programes s'han de gravar. Ah, bueno, pa, doncs així l'heurà gravat. Però al final deixa... és per pensar una mica. Vinga, explique'ns el Raül, va. Home, però llavors ja parla gràcia. Home, no ens ho vols explicar ni una mica. Mm, home, però no s'ha desconcertat uh, l'últim tros d'un botil·lai? Però que ha dit... Uh, Estem amb la gerra, per menoposi el dit a la gerra, i... o no? Bé, aquí tothom posa una cara... No suposo que com totes les llegendes deuen tenir les seves versions, cadascú fa sí. la interpretació que vol. Sí, sí. Per tant, tot és vàlid, eh? Tot és vàlid. Mm. Bé, doncs no deixem-ho i ja està. La interpretació de l'Uien aquell que viu al costat de l'Església? Val. També. La interpretació que aquell que viu a l'altra banda del poble? També, també val. val. Cap problema. Sí, sí, sí. Bé, bé, així. Res, res. <laughs> Molt bé, és una altra vessant d'històries, aquesta. Sí. De fet, històries tant. en continuen a haver moltes, i sobretot de personatges fantàstics sí. i coses així. Sobretot en els mites, les dones hi tenen un paper important. Molt de Dones, Recordem que la dona sempre ha estat lligada al camp i a les feines de recol·lecció, per tant... A què veixo ara? No, al... <ríe> no dir res, jo. Ai, jo, jo! Ai! Sembla que tenim una trucada, deixem aquest tema tan complex. Hola. Hola, bona tarda bona Hola. El nom? Maria Des Hola Maria. Truques, Maria Des de Breda uh -huh. Mireu que uh -huh. trucava per el que parlava abans la creu de Carabaca sí. que he trobat que Caravaca és un municipi de Múrcia i que és molt important per un fet històric que succeïa el 1232 Caram. que és l'aparició de, la, de la Santa Creu que és, suposo que és la creu aquesta que parleu dels nostres uh -huh. Sí, sí que és aquesta i que es veu que va determinar la reconversió al cristianisme d'un rei moro que es deia Seït Abu Seït una cosa així llavors suposo, per lo que he llegit es veu que aquesta creu s'utilitzava doncs, això doncs, per fer por el que heu dit una mica abans, no? per fer por perquè la gent que no creia en el cristianisme es reconvertís Ah, doncs molt bé I del està llibre ni <coughs> diu alguna cosa? No, no del llibre no, no he trobat res, només la creu Molt bé, l'origen, l'origen de la creu, molt no? bé, no? de la creu... Uh -huh. està molt bé Bé, bé. Molt bé, Maria. Moltes gràcies, Maria. Molt bé, vosaltres. Escolta, Merci. Maria, abans de que marxar, sí. que si ens vas sentir al cap la setmana passada, mm. eh, tots els oients que ens atruquen mm -hmm. us diem el vostre horòscop de la setmana. Ah, molt bé. Eh? Quin signe ets? Sagitari. Doncs mira, com que ets sagitari, no et mereixes cap comentari. Ah. Mira, t'ho ja, Maria. t'ha tocat, eh? Bé, molt bé, <laughs> doncs vinga. Les estrelles manen. Bona nit, adeu Bé, estàvem parlant de les dones d'aigua Sí, sí, sí. Explica'ns-ho meu sí. Què els Bé. hi passa a les dones d'aigua? Jo sé una història d'una la... dona d'aigua uh, De fet, hi ha moltes històries de dones d'aigua Sí, per hi ha diferents perquè... versions Perquè de fet, des que estem envoltats de Riera, Rierol Sobretot per la part de Sant Hilari, Arbúcies Sí, Arbúcies de mm. Una d'elles, la que expliquen, que jo em sé és, és d'una dona d'aigua que vivia per la riera de Rociès i un bon dia va conèixer un camperol. Normalment aquestes dones d'aigua no els deixen veure pels humans, però aquell dia va coincidir. I ves per on que es van enamorar. I mira, no van poder-hi fer res i van dir doncs ens casem dintre dels cànons no, no es pot fer perquè les dones d'aigua no poden congeniar amb els humans però van decidir que es casaven però ella hi va posar una sola condició que durant el matrimoni no podia sentir-se mai cap retret de que ella no era una humana sinó una dona d'aigua i així van passar molts anys feliços excepte un dia que van tenir una d'aquelles típiques discussions entre matrimoni i ell sense adonar-se'n li va fer el retret que era una dona d'aigua i que no era una dona i per això no podia tenir els mateixos sentiments. Així és que ella va agafar i va marxar dir-li que mai més la tornaria a veure. Això sí, les seves filles que havia tingut amb ella eren sagrades i que a ella sí, però ell no. I es diu que cada nit, al voltants de les dotze, les filles baixaven a la riera i la mare les pentinava i les cuidava I el pobre camperol mai més va poder saber res. Caram, caram, caram. És una versió. És una versió. Si sí, però també hi ha l'altra sí. en què la dona d'aigua a les nits torna a la casa sense que la, marit... la dona va a la casa, no és, no és pas la, les nenes, no van a veure-la no, amb no, no, és la dona d'aigua que se'n va a casa a les pentines, neteja una mica la casa... Es compra la casa, pim, pam. Sí, es feines... Sense que el marit ho i... Eh, eh, Ves a saber d'on ha sortit aquesta versió. Sí. Bé, aquesta és la versió oficial, ja que és la versió que hi ha a l'audiovisual de la Gavella, al Museu Etnològic del Montseny d'Arbúcies. És un audiovisual que parla de les llegendes. Si us ha interessat el tema, doncs... aneu-lo veure, us agradarà molt, pel mòdic preu de 200 pessetes. Durada de 25 minuts, no?, 25 minuts, sí, sí. I sí, molt assequible molt per l'abast de tothom. I si mm. no és assequible, a partir de 20 persones, preu especial. Ah, exacte. Tinc eh, sí, una, una colla i aneu passar la, la, la, tar la tarda allà. Els 25 minuts d'una tarda. Caraca, les històries aquestes de les dones d'aigua, aquestes sí que et sap greu, per posar-me la contrària, però impossible. Molt... Aviam, jo us vull dir una cosa. Hi ha una altra versió també pels voltants dels rius de d'arbúcies, que parla que aquestes dones d'aigua, eh, sobretot a les tardes xafugoses d'estiu, una tarda com la d'avui, sí. per exemple, doncs... Eh, apareixen... Eh, apareixen en, en unes gorgues especials, en forma... tenen forma de petxina i tot, i apareixen en forma... o sigui, d'unes merles sabeu què són les merles, els ocells que sí. són negres amb, amb la panxa, amb el pit blanc, doncs d'aquestes merles apareix la dona, la dona d'aigua. Això pot ser més creïble en el sentit que explicàvem abans. O sigui, aquesta historieta es pot, pot haver aparegut en els llibres, de llegendes i mites doncs, relacionant els fets naturals eh, amb, amb, amb, prop, amb propa imaginació. És molt lògic que a prop d'un si, si hi neixin ocells, merles en concret, uh -huh. i, i d'allà doncs entre les, eh, ara, ara les, les tardes, sobretot quan comença a fosquejar, els últims rajos de sol que toquen, que produeixen diferents... Uh, uh, siluetes i ombres estranyes doncs, de, de, de la pròpia vegetació que hi ha als rius això pot produir a vegades una, una ombra semblant a una dona i llavors algú que passés per allà podria haver-se imaginat l'aparició del canvi de merla a dona Bé, i encara això... hi ha una altra prova que demostra que la llegenda de les dones d'aigua no és tan absurda segur que tots els que som aquí a la taula i la gran part dels nostres oients han sentit a parlar de les sirenes. Què són les sirenes? Són dones d'aigua. No. Per tant, si hi ha diferents cultures, bé, són dones que surten de l'aigua. Però una dona d'aigua ah. és una dona feta d'aigua. Ah! Bé, tu aquí, bé, però no has vist surt... la mítica pel·lícula d'Excalibur? Sí, però bé, si la dona d'aigua al final es casa amb aquell camperol i, i, i pim-pam, doncs... Ja està, bueno, per terra. Jo he vist Totalment. la pel·lícula Excalibur i he agafat la, la visió d'allà sí, sí i almenys hi ha un moment que surt al braç d'una dona d'aigua i és, és aigua, és, a mes, a mes, aigua. Mescades, és, és una, una dona molt clara vestida i tot es veu, sí, però, però molt clara com si aigua. Home, les llegendes no seran iguals a tots els pobles, vull dir, les Osta. sirenes també es poden considerar dones d'aigua, ah. i, de... sí, de ah. sí. i deixem aquesta discussió salomònica sí. perquè em sembla que ja és hora. Sí. És hora, sí. és hora. Ens, sí. ens hem, però... hem deixat moltes llegendes perquè n'hi ha moltes, però un altre programa però, però segurament no farà un Veu programa. que continueu vosaltres discutint a casa vostra abans d'anar a dormir, fent el ressupor, que en parleu, a la vora del foc, Mm. o d'una espelma com nosaltres sí, que o l'antiladuret també estaria bé sí. Perquè... i que siguis xil·lenciós i tant, bé, fins la setmana que ve adeu-siau i merci per estar amb nosaltres cada setmana eh? en... i jo en som tres ja demotem la tercera setmana d'aquest programa aquesta encisadora nit en què em va picar el mosquit adeu-siau adeu